Naiz eta azken laburte hauetan, etak bere aktivitateak gelditu dituen, bi estaduek segitzen dute euskal preso politikoen eskubiden zango pilatzen, eta hori ezin zinon da eskoleriko abokatuentzat gainera dolazonbaitila bete, Justizia ministroa den Christian Tobik entzun zuen Alde honeko erabaki zonbait hartzekotan zirela baan geroztik ez dira gauzak bat ere hobetu alderantziz ere ordalikuko Lorentza Gimonen kasua besteak beste. Presuen egoera lagi hori arrangura gargia dela giza eskubiden aldetik baita ere eskualegian plantan ezagina na den bakeprozeuaaindako Filipe Jamendi eskualegiikoa abokatuen elkarteko kidiak eraiten daukun bezala. Zanda oztopo bat dela, bake prozesu hori bururaino dioa inda, Euskal preso politikoaren egoera, konponduko delarik ere. Hor bilketa ipatzen da, hori lehen urratz bezala eh, aldarik da, baina uste dut ere Franco argi berdela izan, badakigu konflikto politiko gusietan, orain arte izan diren konflikto politiko gusietan, konponketa batek, preso politikoen egoera kontutan hartu duela, eta preso politikoen kontutan hartzeko, zer da alere bukaeran, bukaeran da amnistia, biztan da, orduan duan hor lehen urratz batean gira, maluruzki lehen urratzoktan janik oztopoak emanak dira, baina biztan da, gure erri aldeuntan zagutzen dugun konflikto politiko hau ez dela komponduko, beritzere euskal preso politikoen egoera ez balinbada kompontzen.